Коли прозорі бірюзові сутінки оповили вулиці і вкрили Волхов, від славянського кінця до ріки побігла якась жінка. За її спиною метелялося волосся, що вибило з-під обруса, який лопотів кінцями ніби крилами. Її сорочка надувалася від вітру, здавалося, що вона не біжить, а летить, мов лебедиця, навстріч своєму віччаю. Вона добігла до Волхова і впала. Ріка палала, лодії, човни, гари, довбанки, усе взялося полум'ям і димом. Перейти на другий берег, туди, де палахкотів вогонь праведного людського гніву, де лежали побиті новоруці, не було сили. Вона спинилась на мить, а потім з розгону шугонула в полум'я, яке весело розгулювало по річкових затоках і зникла за димом і млою. Літописець скупо записав Уби Рюрик Вадима Хороброго і них много ізби новгородців, совітників його. І ще додав Того ж літе ізбіжа ще од Рюрика із Новгорода в Київ много новгородських мужів. У Новгороді воєвода Рюриків Ольг вогнем і мечем чинив розправу. Відто все більше чорних людей тікало під захист Києва. Великий град землі Слав'янської Києве, Високо стоїть твоя правда, Коли звідусюди тягнуться до тебе скривжені і зневірені, Коли у твоїй сирії могуті вони шукають захисту для себе. Ні гори, ні радість, як і ніщо не вічні. Незриме колесо часу крутиться нестримно, І не маємо ні зупину, ні перепочинку. Хтось підноситься сьогодні, а завтра опиняється внизу. Хтось падає, не втрачає віри, що може знову вознестись. Коли часу вертиться, крутиться, біжить. В одних душах ослабляє доброчинності, в інших додає відваги. Ще в інших додає вад чи обавляє їх. Притупляє горе в серці, побільшує мудрості. Радість розсіває попелом примарних надій, що зійшли синіми квітами слізу. Після загибелі Вадима іншою стала Славина. Похилились її плечі, обезсиліли руки, очі дивились на світ сірою з ажурою. Щонеділі ходила до оскольдової церкви, спочатку сиділа при горбику під березами, відпочивала, чи може бесіду вела зі старими богами. Їй було про що поговорити з ними. Ніхто, окрім них, не відав, навіть не здогадувався, що під отим горбиком лежить Вадимова голова. Ота буйна голова Вадима Хороброго, яку підступно відсік на пожарищі свого терема старий вовчисько Рюрик. Коли Вадим і його задруги-новгородці були побиті і вже лежали на землі, Рюрик почав відсікати їм мертвим голови, наколював на списи і виставляв уздовж Волховського берега, аби всі бачили, як люто він розправився з ворохобниками. Отоді От вона пробралась потай до Волхова, забрала Вадиму в голову і міг, і з новгородськими мужами втекла до Києва. Тут і поховала. Щонеділі тепер навідувалась на могилку. Сиділа мовчки, ворушила губами, а очі дивились у безкраю далечінь, ніби хотіли побачити те, що нікому не дано бачити. Потім Славина йшла до церквиці. У звичних сутіннях розглядала обриси зігнутих спин, молільників обережно ставала збоку, біля Амвона, щоб послухати заспокійливі, мудрі речі отця Мистевої. За останні роки священник теж зігнувся під тягарем літ, і хоч пригас його голос, думка ще спалахувала ясніше. Слова ловись вільніше, йшли вони з глибини його душі, чи може від Бога йшли, славина того не знала, тільки їй подобалось, коли Мистевой не читав по священному письму, а вголос розмірковував, ніби бесідував сам із собою, утишував свої скорботи, а разом з тим заспокоював і її роз'ярене серце. «Життя людське подібне вітру, чада мої», – глаголив проповідник і затуманним зором дивлявся у височінь темного склепіння. Усе в ньому мимолітний звук, усе гине на цій землі вплині часу, Любов, утіхи, щастя. Никне краса жіночих облич, дужі мужі стають нікчемними старцями. Тільки той, хто ідеє з життя молодим, лишається вічно нетлінним у пам'яті людській, той не під власний часові і житиме у пам'яті людській, бо не убоявся скласти голову у ратному бою. Вічна хвала тому, хто гине в молоді літа за благості. Люду свого Славина була впевнена Що ці слова він говорить для неї Про Вадима вони Він живе в її пам'яті Саме таким, яким найбільше запам'ятався Яким був у степах Молодим і звитяжним Здавалося їй, що таким він І загинув від Рюрикового меча Після втішання душі чієї серця Йшла додому по Чаєвському з возом Через Кожум'яцький А згодом гончарний кінець подолу Далі завернула ледь видимий протопт Крізь гущаки ліс І прибережні зарості почайни. Вечоріло, теплий весняний вітер Гойдав на своїх пружних крилах черемхові трунки, Шаленіли у прохолодних затінках Гвоїв, солов'ї, Лунали їхні срібні витягки Над тихими плесами озериць і заток, І здавалося, що вони час від часу Здригалися від солодощів тих співів, Бралися ряботинням хвильок і знову заумирали. Бо навіть сонце спінило поважний плин, що боснуло в почайну, дослухається до гуків і шумів весни. Серце людське млило й також завмирало від краси вічної, і повнилося буйством, жаданням життя, наливалося вірою у свою неперейденність і вічність. Ой, ти, очими стевою, даремні твої слова про миттєвість людського життя, воно вічне, як і ця весна і буяння. І солов'яний шал. Славина вдихнула трунку весни і осміхнулась, відчула, що слова мистевоя уже втратили для неї вагу. Серед цієї земної краси в'янули найсуворіші застереження і слова правди. Стежина вивела до причалу, вийшла на берег і спинилась у подиві. Уся гавань була заповнена вітрильниками, великими й малими лодіями, довпанками і човнами. Якісь прибульці щойно пристали до берега. І ближче, щоб роздивитись, хто це, купці чи знову якась дружинна ватага. Двоє ратних людей, що стояли на кормі першої від неї лодії, замахали до неї сердито руками, мовляв, ходь стороною, сюди не ходи. Чого б то, подумала, Славина й зупинилась, чого стала, йди своєю дорогою? Закричав до неї чорнобородий муж, невдоволено блискаючи очима. Зняв з голови шолом, передав весляреві, що сидів на кормі. На чоло крилому палечу прийна пасмом посередині. Щось знайоме видалося їй у звучанні мови, щось знайоме було в їхніх голосах і в одяганках. Славина завернула у гущаки, напружувала пам'ять, де вона бачила цього мужа, оте сиве пасмо, що спадало на чоло, і голос, голос особливо бентежив її пам'ять, і враз спалахнуло видіння, палає терем Новгородського волостеля Рюрика, а на подвір'ї лежать непорушні тіла новгородців. З диму й гару виринають кінні мечники, а попереду на коні кремезний вершник. На його чорні брови спадає чуб з пасмом сивого волосся. Він кричить комусь, «Чого столбичиш, Рюрику, біжи мерчийно звідси, а ти заберіть їх усіх і на палі, уздовж Волхова усіх посадіть на палі, щоб страхалися імені Рюрикового. Туди це, не забудь за того ворохобника». І ось вона знову чує цей голос. Обізвався до неї, він у Києві, на Почайнівському звозі. «Це ж Оліг!» – вона аж зумліла від здогаду, бо тоді, коли вона ще стояла занатямлена на подвір'ї, до неї підбігли новгородці і запитали, «Куди подався Оліг, не побачила?» Вона дивилася на них тупо і не розуміла, про що питають її. «Ну, той ж, сивим пасмом волосся, той лютий Оліг, рюриків-поспішитель!» Вона показала тоді рукою в той бік, де крутився важкою хмарою чорний дим і де зник верхівець зі своїми людьми. Відтоді вона вже знала, хто такий Оліг. Але чому він стоїть зі своєю раттю на почайні? Мовили ж, Рюрик-волк помер у Новгороді. Намість нього в осів Вольг-воєвода із малолітнім княжичем. Чи йому мало Новгорода? Наддала ходи, тим побігла – Пішила до обіця свого брата Гордослава. Уже була певна, у Киї прийшла біда. Збентежена вскочила до світлиці Біда! чаїцею упала на лавку. Сім'я Гордослава саме вечеряла, мовчки сиділи всі за великим столом. Тільки було чутно стукіт дерев'яних ложок об дно полумиска. Від слів славини всі завмерли. Через хвилину Гордослав підхопився на ноги. Невисокий, але міцний муж Гордослав сей, онук Соловія. Плечі розстинали стару полотняну сорочку, яка пропахла рибою і ряскою. Пильно вдивлявся в обличчя знетямленої Славини, напруживши слух. Вона ж ледь прошепотіла з мертвілими устами. «На почайні стоїть Оліг Новгородський із Раттю, Юриків-Поспішитель!» Леле зойкнув той за столом, все ж він за оскольдовою душею прийшов. Тихо, обернувся Гордослав до родини, звірко, де князь? За столу підвівся здорувань, який мало чим нагадував колишнього княжого отрока, хіба що рюсевим чубом та ластовинням на носі і на щоках. Тепер це вже був княжий воїн, який прийшов навідати рідню. На ловах князь? Побіжу ли бонь до нього? Ні. Сідай на коня і лети до іскоростення! Кличні скині з дружиною Деревлянською, а я тут зберу пішців Градських, доки князь повернеться, матиме добру рать. Славина подумала про Ольга. «По новгородський посадник простяг руку до Києва?» Ніхто й не помітив, коли вона вислизнула з дому. Ніби й не було її тут. Тільки бентега і страх перед невідомістю нортували під стріхою Гордославової хати». Скоро вони виплеснулись на вулицю, заповнили всю оболонську свободу. Перечуття біди заціпило людям уста. До князя Оскольда примчав гонець з якоюсь тривожною вістю. Невідомі купчини великою дружиною стали на почайні і вже стоять три дні. Навіщось очікують його, князя Оскольда? Мовлять, жадають з ним бесідувати». «А йдуть буцімто до Царгорода найматися до царя, а може воювати царя. Толебонь хочуть умовити Оскольда пристати до них, адже саме Оскольд прибив свій щит на воротах Царгорода. Просіє відомо в усіх землях окольних». Так міркував і так говорив гонець, якого послала до печерських пущ княгиня Ярка. Сама ж покликала отця мистевоє, розпитувала про землі, які він обійшов у літа своєї молодості, була до всього цікавою і заповзятою. Усе на світі їй хотілося знати доконечно, про все мати свій суд. Побачивши, що Перунів-Віщун не визнав її, княгиня прихилилася до ромейського бога. Як і Оскольд, ходила тепер тільки до християнського храму. На Перуна не хотіла зважати, хотіла забути кривду і образу, що глибоко засіли в її серці, і челядь свою прилучила до нового бога, Хрестилась уже Скольдова дружина. У цей тривожний час ніхто не згадав про Перуна. Тільки славина стріпнулася серцем. Перун – покровитель Києва, через те мусить захистити його. Пізно ввечері прибилась до Перунової гори. Гадала розбудити полянського кумира і його волфа своєю молитвою.